Nej, vi kan väl bara köra rakt av Hej och välkomna Lite tack för senast Ja mm, Då kör vi Hej och välkomna till veckans Radio där, Det är episode nummer två vi som är i studion idag det är Björn Engebo och Kristoffer Svanemar igen. Ja, samma, samma styrka som förra gången. Och med oss idag har vi för första gången en gäst i Radio Råsunda. Du kan få börja med att presentera dig själv. Ja, Henrik Laner heter jag Jag har suttit i styrelsen för AIK-Fotbollförening och Väsby United och tänkte fördjupa mig lite grann i det samarbetet och samarbetsklubbar generellt sett. Ja precis, det är ett av våra huvudämnen idag Vi har två stycken större ämnen Men först så tänkte jag att vi skulle gå igenom lite av veckans händelser Bland annat så har det varit den första träningsmatchen i Portland eh, Nu är det inte alla av oss som har sett matchen här Kristoffer, eh, hade du sett något från matchen? Jag försökte faktiskt hålla mig vaken eh, Däremot så, så lyckades jag faktiskt inte så bra med det eh, Så att det var ju tur att det inte var en alltför händelserik match eh, <laughs> Kanske Ja, Men du såg matchen? Jag såg matchen. Jag kan säga mitt intryck var väl inte att det var särskilt jättebra. Särskilt inte första början första halva första halvlek var riktigt riktigt usel tycker jag. Det var ett extremt dåligt passningsspel och jag varit riktigt förbannad på våra ytterbackar också. Särskilt äh, Lawrenceon hur, hur han slarvade över Nisse hur han bara stannade upp. Det var inte riktigt som det brukar vara. Men man ska ju komma ihåg att det är liksom första, första, ja, eller andra träningsmatchen första som vi kan se. Då, så att mm. det är klart att det är ju eh, lite slarvigt och så där. Det som, det som stör mig är att jag tror att den inställningen finns även hos spelarna. så alltså De är medvetna om att det är långt kvar till vi ska vara där på topp och, och sådär. Eh, det stör mig lite grann. Jag tycker man borde gå in. Man får inte ställa in dojorna bara för att det är i början på säsongen, utan det ska ut och spela som det vore avgörande. I Allsvenskan sista matchen Tycker jag från start för att att man vill ha Platsen under den här säsongen Och så mm. och framförallt det är ju intressant Att det är ju inte långt kvar Tills det är viktigt Det är ju kuppen snart Så att, att den inställningen finns ja det är, Så har det ju varit tidigare säsonger Och då har det ju varit 17 träningsmatcher Innan det drar igång Det här året är det ju skarpt läge Väldigt snart så det gäller ju att att man är påkopplad från början. Och kanske framförallt spelare som inte har lika hög konkurrens på sin position som du var inne på Björn Ytterbackar mm. Konkurrensen är inte jättehård. Det kanske blir lätt att man, att man tar det lite lugnt och, och, och tänker att det är långt kvar när det egentligen inte är det. Oh, så kan det absolut vara. Sen äh, ska jag ju säga så att de växte ju in, samtliga spelare växte in mer och mer i matchen eftersom den gick. Äh, det var ju några utsäcken som jag ser, det, och det är ju våra centrala mittfältare, särskilt Robin Chira som tycker jag gjorde en kanonensats och sen, så här Borges, Borges var med skit riktigt bra från början och en som var väldigt roligt att se det var ju också Nabil Bahui som jag tycker var riktigt fast i början var han lite, såg han nästan lite rädd ut på kanten och han vågar inte riktigt gå in i nära men sen i andra halvlek tycker jag att han visade ganska bra Ja, jag tycker det är särskilt skönt med, med Robin Jag tror att han har vuxit en hel del här under, Från den uppmärksamhet som han har fått Och lite grann den håsningen inför säsongen här. Mm. Han kliv in från början faktiskt På, på sin kant och tog för sig och, eh, och han gjorde sina gubbar Och det, ja, det var skönt att se faktiskt Han, han vågade köra från, från start mm. Sen så tycker jag att det är jätteroligt också när vi pratar om att visa och ta sin plats och sådär och vissa platser är givna det roliga är roligt att Alm har ju pratat klart och tydligt att man ska spela in en startelva. det kommer inte vara någon rotation utan alla kommer inte få speltid och i natten så ska jag ju spela match mot San Jose där är i princip hela startelvan utbytt Sen ja. Svaret från Alm är ju givet vi spelar med den startelva som vi tror kommer vinna matchen men äm, ja, det känns som att Alm inte riktigt gör som man säger Ja, nej. Det, jag såg den intervjun jag tror att du tänker på på, på fotbolls hemsida. Just där det. Att det, var, det var väldigt klart och tydligt att alla inte kommer få chansen utan att det, det handlar om att, i första hand att vinna matcher och i, även träningsmatcherna handlar mm. om att vinna. Och sen handlar det ju såklart också om att sätta spelmönster och liknande. Men, men att bygga upp en vinna känsla redan från början. Mm. Så att det, det är klart att det är intressant att en hel startelva byts ut och framförallt som jag har tänkt på att, att det har varit väldigt tydligt att Lalauele Atakora är satt som högerback eh, Lorentzson spelade förra matchen och idag är det Helgi som startar som högerback. Mm. Sen kan det ju vara så att det är någon känning eller sjukdom eller vad som helst men intressant helt klart mm, Det är det absolut. Sen är det intressanta i det också det är att San Jose har en bättre lag i den här turneringen. De vann ju tydligen den västra konferensen i mm. ligan så att man, man ställer upp med en uppenbarligen svagare elva i den här matchen än man förra matchen i alla fall enligt min mening Ja, om, man, om man spelar med Råp och eh, nu kommer jag att minnas vem som skulle spela på mitten istället för eh, Borges och Scheison. Det känns eh, mm. betydligt svagare. Mm. Eh, så att ambitionen att vinna känns inte riktigt eh, lika starkt när jag tittar på den här älvan, i alla fall. Vi får se. Mm. Det är ju, det är, ju som, det är ju hård konkurrens på alla platser och då, då vill man ju, eller på de flesta platser i alla fall, och då är det klart att då vill man ju testa olika spelare och se vilka som kanske redan mentalt är i den här eh, nästa svenska kuppmatch och eh, verkligen visar att de att de vill vinna. Jag tycker, det som jag tycker har varit så intressant just kring startelvan i förra matchen det är den här Backman-petningen, den så kallade. Ibland är det så uppenbart att det ska säljas lösnummer och så vidare. Och jag tror nog att det är så att Alm är ganska så säker på hans plats. Jag hoppas det i alla fall för att han är ju en stabil spelare. Mm. Så jag tycker det är tråkigt att det har blivit ganska mycket fokus kring det och att man istället kanske hade resonerat mer kring vad är det laget gör och ja Hur, hur, hur, hur och framför... kommer den här elvan stå sig I allsvenskan och så vidare Istället för att, att diskutera de spelare som inte är med Jag menar har man så här många spelare Som de har med sig på turnén Då kan inte alla vara med i laguppställningen Så är det bara mm. eh, Och försöker man då hålla en allsvensk laguppställning Med 18 spelare Då, är det klart då måste man blocka bort en hel del När man har så pass stor trupp som man ändå har Så är det Ja och framförallt när spelare som Majstorovic kom tillbaka från skada mitt under förra säsongen. Milosevic var borta nästan hela säsongen på grund av skada. Medan Backman och, och, och Per Karlsson hade en väldigt lång säsong och spelade väldigt mycket. Så kanske man vet redan vad man, man har om och vad man får ut av dem. Och det handlar kanske snarare om att få igång Majstorovic och få igång Milosevic till den nivån där man tycker att de ska befinna sig på. Så att, någon petning tror jag knappast att det, <går> att det handlar om. Utan det handlar väl om att, att få igång alla. Sen tycker jag att det är bra att man, att man roterar på träningsmatcher jag tycker att man ska göra det för att man som spelare måste du ju få chansen att, att visa att du ska ha en plats liksom utan man kan inte vara given redan innan första träningsmatchen så att jag tycker att det är bra, sen är ju kommunikationen att, att alla inte ska få spela eller att det, vi ska vinna varje match under en försäsongsturnering kan jag tycka är för mig är det inte lika viktigt under en förståndsturnering. Och, lite... och jag tycker att de, det visas tydligt också att det kanske inte är det absolut viktigaste. Vi lämnar den här matchen och så går vi lite snabbt vidare. Det här ämnet kanske vi kommer att avhandla lite kortare i och med att inte alla av oss är ekonomer och inte alla som är insatta i årsredovisningen. Men AIK släppte igår eh, årsredovisningen för 2012. Och det jag har kunnat sammanställa från den är att man gör ett minusresultat på 4,4 miljoner men enligt viss media så gör man ett plus plusresultat på 2 miljoner så jag är inte helt säker men när jag läste den så gjorde man minus på 4,4 miljoner eh, och eh, hade inte vi fått betala för polisen så hade vi gått med vinst, kan vi sammanställa också eh, vi kan också se att Europaspelet gav faktiskt pluspengar omsatt eh, 37 miljoner extra och bara 20 miljoner kostnader direkt relaterade till Europaspelet det, efter att jag har läst det här på vägen hit idag så kan jag sammanställa på det sättet. Du som är lite ekonom, Henrik, kanske du har något att tillägga? Ja, absolut. Alltså det, det är ju så roligt att läsa ibland när sportjournalister ska ge, utge sig för att ha, vara ekonomijournalister och då plockar man fram till exempel den här siffran då, två miljoner att man gjorde ett jättebra eh, resultat. Men problemet är ju att det var ju för, för fjärde kvartalet och det har man liksom missat. Utan man har snabbskummat den kommuniké som, som finns på AEK fotboll och så konstaterar man att oj här står det plus. Det var ju, det var ju jättebra. Mm. Eh, det som är lite läskigt i det här, det är precis som du säger att Europaspelet gav ju nästan alltså 17 miljoner in i kassan eh, netto. Eh, och vad hade hänt om vi inte hade gått så långt som vi ändå gjorde? Självklart så förstår jag också att man kanske inte hade förstärkt upp och eh, jobbat in de spelare och tagit på sig fasta kostnader i form av löner och sådär. Men jag tror ändå att en stor del av de här 17 miljonerna används till att eh, täcka den löpande verksamheten och det... Ja, helt, det är lite oroväckande. Helt klart är det ju så. Jag, jag snabbt huvudräknade jag också att omsättningen på 132 miljoner som är ett rekord för AEK utan Europaspelet har man på 95 miljoner vilket är en ganska kraftig minskning från förra året året innan året innan det också. Vilket betyder att AEK egentligen minskar omsättning om man bortser från Europaspelet som man definitivt inte kan räkna med. Sen vet inte jag om det är någonting av vinst i sig att ha en hög omsättning men... Man vill ju ha en hög omsättning. Man vill ju vara bättre än alla andra klubbar också i Sverige. Man vill ju nu ligger ju Malmö lite exceptionellt högt. Men vi vill ju ändå vara en stor klubb som omsätter mycket pengar. Ja, ja precis. Och omsättningen kommer ju att öka på sikt också. Det är jag helt övertygad om med, med de prisökningar och liknande som, som kommer vara fram, framöver på arena. och sådär. Så att. Ja, det kommer men jag tycker ändå att ska man se till det stora hela så finns det ju ett antal ekonomiska mål som, som AIK och fotboll har satt upp och som man faktiskt är på god väg mot att, att jobba sig in emot. Men då är det ett av de första målen är att AIK och fotboll inte ska gå back något enskilt år och så ser man att man redan nu gör det då. Ja, precis. och vi skulle ha ett eget kapital på 30 miljoner, nu har vi 25 miljoner. Precis, så det finns lite till att, att jobba in där och vad det cashflow ska komma ifrån det, det framgår inte riktigt av den här kommunikera i alla fall. Så att det, det blir spännande att läsa hela, hela årsredovisningen sen när den, när den kommer med hur det ser ut för hela koncernen. Det som blir intressant som jag känner är väl att inför framtiden är väl hur, hur viktigt är det nu för AIK att man faktiskt tar hem Svenska Kuppen och får europa Europaspelet i år igen. För att hur, hur skulle det, det är som du säger, hur skulle det se ut utan Europaspelet? Mm. Och ja, då, nu klarade vi oss förra året. Vi gick långt och vi var med i ett gruppspel men hur ser det ut efter det här året om vi inte tar Europa? För att vi har ju fortfarande kvar i stort sett samma trupp, i stort sett samma löner. Mm. Ja, precis, det vi saknar är ju Mohamed Bangoura. Och det var nog ganska betala. stor lönerpost, ja. Absolut, Eller... men samtidigt så är det, vi har ju fortfarande en stor trupp, absolut. så vi vill precis. gärna komma ut och spela Europa, det är ingen sak om det. Så frågan är, blir det en, man kan nog räkna i sådana fall med ganska... Att ARK ganska akut, kanske vill sälja av lite spelare i sommar ifall det blir så att man inte når... Liksom. Mm. Att det, det får man nog räkna med i så fall. Yes. Det är det som är lite grann farligt med fotbollen i, i sig alltså som, som ekonomi. Att man tar på sig ett antal fasta kostnader i form av eh, spelare och spelarlöner. Och man har i alla fall då två tillfällen på sig att göra sig av med de här spelarna på ett eller annat sätt. Vilket gör att det liknar egentligen ingen annan bransch alls. För där om du sitter i för stora lokaler eller om du har för mycket personal så kan man på ett helt annat sätt eh, göra sig av med dem. Mm. Det hör ju till ytterligheterna att man gör sig av med spelare som har kontrakt på grund av att de har för höga kostnader. Det är ju inte särskilt vanligt eller eh, det är klart att det förekommer men det är ingen bra image för klubben då, om man säger så. Att man ja. vill göra sig av med spelare på grund av ekonomiska skäl så att, eh, det är en väldigt speciell bransch fotbollen att verka i. Mm. Men jag kan, ju, jag kan ju sammanfatta det. Men jag känner mig inte orolig för ekonomiska utvecklingen hos ARK just nu. Det känns inte som någon jätteförlust. Det känns som att vi ändå har på något sätt tar vi lite kontroll över det. Även om vi gör en förlust så är det är inga krisrubriker än. Utan det, vi får väl se hur det går lite framöver. Vi, vi har ett eget kapital och vi klarar oss. Vi behöver inte göra något, något dumdristigt helt enkelt. Jag tror att de flesta så här i årsmötes och bolagsdemotider kan känna att man sitter ganska tryckt ändå mm. med tanke på den här redovisningen som nu kommer. Mm. Ja, ska vi lämna årsredovisningen och gå vidare till vårt första riktiga ämne. Star, yeah. uh -huh, you know och detta ämne är samarbetsklubbar. Det har ju framkommit i dagarna här att AIK har um, övergett um, den mångåriga modellen med samarbetsklubbar. Vi har ju tidigare jobbat med Väsby och senast med Akropolis. Um, och um, nu har man gjort en intern utvärdering som um, säger att AIK kan spara runt en miljon per säsong jämfört med en nollkostnad som handlar om en vanlig utlåning. Vi har en liten intervju med Björn Weström. Så här säger han om det avslutade samarbetena. Utvärderingen kommer fram till att med de ekonomiska mål som ARK fotboll har satt upp så måste vi prioritera den kakan vi har på olika sätt. Och sett till ett förväntat utfall av en förväntad investering så är det en bra idé. Att bedriva samhällsklubb på det sättet som vi har gjort tidigare. Hur påverkar det ditt sätt att scouta på? Mm, ja, det påverkar egentligen inte så mycket. Det påverkar eh, kanske lite grann i spannet 16-18 på något sätt. Att, att vi då eh, på förhand kanske vet att vi inte har en, en hel verksamhet att erbjuda. Fortfarande så är det ju så att är vi intresserade av en spelare- Eh, som vi tror kommer bli eller vara tillräckligt bra i AIK eh, så kommer vi att intressera oss för honom ändå. Vad ser du på, på minuslistan, på minusposten där när man inte har en sån här samarbetsklubb? Ja, det är att man inte har kontroll över verksamheten när man plötsligt placerar spelare. Eh, det, tränarens jobb i Väsby eh, var att eh, fostra spelare till AIK och inte vinna enskilda matcher. Och placerar du Crespo i Örebro så kan Per-Olof Ljung bänka Crespo för att han tror att det är bra för att vinna matchen. Han utvärderas inte utifrån hur bra Crespo blir, han utvärderas utifrån Örebros resultat. Och det är den stora skillnaden. Om ditt uppdrag är att fostra en spelare eller vinna en match eh, och det blir på bekostnad av fostran av spelaren så är det givetvis i det här sammanhanget en nackdäck. Att vi, att vi har fattat ett beslut att vi inte kan drifta hela verksamheten betyder inte att vi inte kommer att gå in eh, så att säga, i, i klubbar på olika sätt. Jag tror att vi kommer att se inom en ganska snar framtid att AIK kommer att eh, göra saker med andra klubbar på ett sätt som kanske inte har gjorts tidigare men förhoppningsvis med lika hög effektivitet. Så nära samarbeten men inte samma ekonomiska ansvarstagande? Nej, precis. Det var väldigt intressant att höra Björn i det här. Vi har också en väldigt intressant gäst med oss idag som ni har hört. Det här är Henrik Lannér som har tidigare varit ordförande i Väsby United och också suttit i AIK-styrelse. Du kan få presentera dig själv lite mer och berätta om vad du har gjort helt enkelt. Just det. Jag har jobbat som styrelseledamot i AIK-fotbollföreningen under 2007-2008 varav de två sista åren var som vice ordförande i styrelsearbetet så var jag ansvarig för arenafrågorna eh, strategifrågor tillsammans med aktiebolaget eh, FFs ägarstyrning FFs egna strategifrågor hur vi ska förhålla oss till Föreningen Svensk Elitfotboll, SEF och även då Väsby-samarbetet. Och i och med det så blev jag då tillfrågad om rollen som ordförande i FC Väsby United och Väsby United AB och hade den rollen under 2009-2011. Så att det är min historia i det. Mm. Kan du börja med att berätta lite hur samarbetet med Väsby uppstod? Absolut, det ska jag göra. Eh, det var ju så att eh, FC Kaffe Opera och VSB IKFK som de då hette gick samman 2005 eh, för att eh, ja, få möjlighet att eh, spela då i, i högsta divisionen eller näst högsta divisionen. och eh, Man såg också en möjlighet att få in lite kapital den vägen. Uh, och uh, det var från början en, ett uttalat uh, samarbete mellan FC Café Opera och AIK uh, och F också Westby också United då, som skulle leda till att uh, utveckla och uh, uh, vad ska jag säga utveckla spelare och uh, Eh, få, få matchtid och, och sådär. Och sen så, då, så försvann ju Kaffe eh, Opera med tiden och det eh, var bara FC Vesby eh, United och eh, som CD sen också då bildade ett aktiebolag Väsby United AB. Eh, och det var så det hela startade och när jag kom in i det här då var ju väldigt mycket av de här strukturerna redan satta och eh, samarbetsformerna mellan Vesby eh, United och eh, AIK ja, och, Ja, det fanns avtal och liknande sedan tidigare som, man, som vi ärvde då som satt med i styrelsen i Väsby United då, under men, den tiden. Men vad gick samarbetet ut på i kort? Vad var huvuddragen i samarbetet? Ja, det handlade ju för, väldigt mycket om spelarutveckling eh, där man då kunde ha fördelarna var att man kunde ha liknande träning liknande, liknande matchning liknande samlingar i samband med träning och match eh, och ja, spelar- och ledarutveckling var de Två, två stora delarna och eh, AIK satsade ganska mycket pengar på det här under en, eh, under en längre tid. Så det var det det skulle det skulle leda till. Och från Väsby Uniteds sida så var det ett sätt att hålla ett lag i superettan igång. Mm. För att eh, några egna spelare av den kalibern som krävdes för att spela i eh, Sveriges näst högsta steg det hade man inte själva. Eh, och inte heller den ekonomin för att dra, i, i, i, dra runt ett lag och en tränarorganisation eh, mm. på egen hand. Men, men om vi kliver bort en sekund bara från AIK-perspektivet så vill jag, jag är så nyfiken på hur eh, Väsby-perspektivet, var? För på något sätt så är det man ju i AIKs ledband. Man blir styrd av AIK och man bestämmer inte så mycket själv. Tappar man inte på något sätt sin egen identitet när man blir en farmarklubb på det sättet? Väsby kanske inte är en klassisk klubb på det sättet. Men man är ju inte längre en egen klubb. Det gör man ju i stor utsträckning. Och båda Väsbys supportrar blev jätteläsna när man inledde det här samarbete. <laughs> Det var två stycken man hade, tror jag. En som var trogen och gick på matcherna och en som gick på årsmötena. Mm. Så lite så var det faktiskt... Det fanns en, en, en liten skara eh, vad ska man säga, väsbyter som, som fortfarande var väldigt engagerade och klart att eh, när AIK tog större och större del av verksamheten och styrde mer så är det klart att några av dem blev lite besvikna och tyckte att man hade sålt sig och så vidare. Men å andra sidan, det fanns inget alternativ. De fick se eh, elitfotboll på sin hemmarena arena Lundavallen som annars hade stått tom. Så att... Eh, Ja, lite så såg jag på det också och det samarbetet och Väsby, jag var väldigt noga med att poängtera att vi ska förstå våran, vårat led i näringskedjan. Det är inte syftet i Väsby att spela i Allsvenskan eller att göra ett stort överskott eller liknande utan det är att utveckla spelare och vara som en slussningsport till AIK men har också även varit till, till andra föreningar då förstås. Mm. Hur, tror du att det är viktigt att Väsby var i superrätten. Tror du att det, det var en av anledning att man avslutade samarbetet när Väsby åkte ner? Det, det som är fördelen med att spela i superrättan är att då får man ju ta del av de här centrala medlen som kommer från Föreningen Svensk Elitfotboll i form av tv-avtal och centrala avtal och sånt där som de skriver varje år. och den, den potten pengar tappade man ju när man ramlade ner i, i division 1. Så att det är klart att det påverkade det och det fanns ambition om att skapa en egen ekonomi i större utsträckning i Väsby. Men det fanns inte tillräckligt stöd varken från kommun eller företag eller de två supporterna för att göra det. Så att det eh, tyvärr så, så gick inte det och det var också anledningen till att jag valde att kliva av mitt ordförandeskap 2011, 2011 då, när vi hade eh, ramlat ner i, i division 1. Mm. Men det var ju må ändå många som hängde kvar. Eh, tränaren Thomas Lagerlöf var ju kvar och, eh, på nya premisser så att säga. Och så det var liksom ändå många som ställde upp. Men jag kände ju ganska tidigt att eh, man hade gjort en utvärdering även, även då om det här var värt pengarna. Och den visade väl på att ja, vi kan fortsätta ett litet tag till men sen behöver vi nog hitta andra alternativ. Mm. Men äm, du som då satt på både som viceordförande ordförande i AKFF och ordförande i Westby United... Fanns det några motsättningar i det i ditt arbete? Kämpade du emot dig själv ibland? Angående spelarförflyttningar eller, eller liknande? Ja, jag hade ju en helt klart en central roll på mittfältet. Alltså, och var tvungen <skratt> att styra både från AIK-sidan och från Väsby-sidan. Jag, jag tyckte det var en väldigt spännande utmaning. Just det här givande och tagandet. och eh, Att liksom ta tag i de... Eh, Eh, frågorna som var aktuella när det gällde enskilda spelares utveckling och, och sådär. Det fanns ju ett väldigt, väldigt nära samarbete mellan AIK och Väsby förstås och i de flesta frågor så, så hade man samma uppfattning så att säga men var det så att, att man hade en olika uppfattning så var, var jag lite grann vågmästaren som, som eh, ja, medlade kan man väl säga då, mm. mellan Väsby och eh, AIK. Men som jag förstår så var det ändå AIK som betalar en stor del av Väsbys kostnader och kunde på något sätt bestämma lite mer än vad VSP kunde göra. Man kunde bestämma att den här spelen ska över och lycka till. Precis, alltså när vi eh, låg i Superettan, då hade vi ju fortfarande en egen ekonomi som motsvarade den som AIK gick in med mm. eh, och då var det väldigt mycket 50-50. När vi eh, ramlade ner i Division 1 eller när Väsby United åkte ur Superettan, så eh, då hade ju inte Väsby den ekonomin att kunna sätta emot själva och då är det klart att då var det ju AIKs ord som gällde och då valde jag i stor utsträckning den stolen också för att jag kände att det var där framtiden fanns. Så att säga. Mm. Så att visst. Alltså det, när jag hör det här, jag vet inte vad du säger Kristoffer men jag skulle inte vilja vara en samarbetsklubb till AIK mm. Nej, alltså jag tycker ändå att det är intressant med tanke på det du säger om att det handlar om att inse sin plats i näringskedjan Alla klubbar i Sverige, det är klart att man ska ha ambitioner men det handlar om att ha vettiga ambitioner kan jag tycka mm. En klubb som Väsby ska inte, liksom, det ska inte spela i allsvenskan, så är det ju Sen är det lite ironiskt att när vi väl var nere i superrätten att vi torskar båda matcherna mot Väsby <laughs> På Råsunda eh, På Råsunda, så det är lite ironiskt men men ni förstår vad jag menar. att Det inte handlar inte om att, att en sån klubb ska liksom vara i allsvenskan och ska inte ha ambitioner om spel eller liknande. Så so jag tycker personligen att jag ser mest sportsliga. Och jag ser det som en jätteförlust. Om man kollar på... liksom att Uttalandet är att vi vi sparar in en miljon. Det kanske är mer. Men om man kollar på vad det har gett de senaste... Vi pratar många år tillbaka ändå. Kollar man Kaffeopera så... Jag menar, vi tog Niklas Sandberg från Café Opera. Daniel Lörlund Daniel Lörlund, Mattias Moström. Alltså, det är, det är bra spelare, liksom. Och mm, kollar man okay. väsby vad det har gett oss. Det är helt enormt hur mycket det har, mycket det har betytt för oss, liksom, Och Idag ja, står vi utan den inkörspo inkörsporten. Liksom. Ja det är ju flera spelare i dagens AIK som har fostrats på något sätt i Västbenan, Kritiskt fostrats men de har utvecklats i Västbenan. Ja absolut och för vissa har de varit till och med en avgörande faktor för att komma till AIK överhuvudtaget. Mm. Det vet du eftersom jag har hört om diskussionerna som var. Alltså när, när man kom till AIK så kunde man ju göra så att man, det fanns flera nivåer att, att spela på beroende på hur långt man hade kommit i sin utveckling och, jag tror inte en spelare som Pontus Engblom till exempel som länge spelade i, i Väsby. Och, eh, han hade kanske valt ett annat alternativ om det inte hade för, han hade vetat om att det fanns speltid och det gjorde det ju. Det var det som var den stora fördelen. Martin Motumba som var lite i valet och kvalet vad han skulle göra. Du var hittade... Deportivo eller Väsby? Ja, precis. Och han hittade en roll i alla fall i Väsby och tog sig emot med öppna armar. Och så där. Och Niklas Backman likaväl var ju jättekul att jobba nära tillsammans med honom när han spelade i Väsbö också. Mm. Och då kan man ju fråga sig vad hade en sån spelare som Niklas Backman kostat om man hade köpt in honom så att säga färdig? Precis, och framför all... också för den delen. Och framförallt var en sån spelare Niklas Backman och var är en stöttespelare i laget och vi har fått innan billigt bra ifrån början och kunnat fostra han i Väsby något år och kolla nu vad han kan ge tillbaka både sportsligt och ekonomiskt. Och det är inte säkert alls att en sån spelare hade valt AIK från början om inte Väsby hade varit ett alternativ. Sen kan man också se vilka spelare som de inte bara har fostrat till AIK men det finns ju andra spelare idag som spelar all Allsvenskan och har varit i Väsby och fostrats som Magnus Eriksson David Fellman i Gävle nu till Jag exempel. Är. Eh, det finns säkert och vi Har ju varit i AIK En vända också liksom, Och Östin mål I superrättan förra året Så att det är ju... Väsby har ju varit alltså, inte bara bra För AIK Utan det har varit En väldigt bra Som vi har pratat om En klubb som fostrar Riktigt bra spelare Ja precis Det finns ju Väsby-spelare I nästan Alla superrättalag Känns det som I fall finns det ju Ett gäng Kevin Walker Och Fredrik Holster Niklas Maripo Från oss nu Han har ju också Lerat mycket Väsby Och eh, Erik Sundin Erik Barien. Sundin Ja <laughs> Så ja Mm. Jag var inne och kollade listan nu Precis innan vi skulle Och den är lång, alltså vi har ju bara nämnt en bråkdel Här nu av de spelare som har gått igenom Det här samarbetet, antingen Café Opera Eller Väsby United Och jag tror att det som är viktigt är att man eh, Måste förvalta ett sådant samarbete Och veta vad det här ska leda till för den enskilda spelaren Och ha en strategi kring Exempelvis kontraktförhandlingar. För det blir ju väldigt viktigt i det här läget mm. eh, När ska vi förhandla kontrakt Och hur ska vi göra för att den här enskilda spelaren Ska eh, så att säga känna att man utvecklas så att man får tid och mm. att det här är ett, steg, ett rätt steg i karriären och det lyckades man med under väldigt lång tid och då, då var Väsby också som lag väldigt bra. Mm. Jag har en liten fråga och det är angående det här när eh, det fanns ju förut en, en regel om att man kunde ha spelare på lista att de kunde ena veckan sitta och på bänken eller spela match med AIK veckan efter spela match med Väsby när den, när den regeln försvann, hur mycket förstörde det liksom själva tanken med samarbetsklubben eftersom att då, som jag förstår så gick det bara att gå emellan klubbarna när det väl var ett transferfönster var öppet och då var man liksom låst till sin klubb och det måste ha betytt mycket för den enskilda spelaren att, att okej, okay, nu blir det ett halvår i Väsby liksom utan det var inte att jag går ner och kör tre matcher efter en skada för att komma tillbaka utan det var verkligen ja, jag kommer tillbaka till AIK om, i, i sommar liksom jag, jag tror att det påverkade i stor utsträckning den, den utvärdering som man gjorde då när man sa att man skulle sluta med det här samarbetet. För det var ju så att man kunde ha ett antal spelare som kunde gå med en veckas varsel, precis som du säger. Och det gjorde man ju också många gånger, vilket gjorde det väldigt svårt för tränarna som var eller tränarorganisationen i Väsby många gånger för att man visste inte vilka spelare man hade från vecka till vecka. Och ena dagen så kunde man höra att, jo men det är lugnt. Han ska spela med Väsby den här veckan och ut och vara med på eran match och kunde förbereda sig och sen så ja, precis innan matchen så fick man i stödet att kanske sitta på bänken i AIK och sådär så visst styrdes man hårt men det var ju tv tvunget att finnas en stor acceptans kring i tränarstaben kring just det här med rollen i näringskedjan att det var därför man man, man fanns till så att säga och det var ju en bra ledarutvecklingsmöjlighet för dem också att få komma in i det här arbetet. Men jag tror att det kan ha varit en avgörande faktorn att just den möjligheten försvann. Problemet var ju att det var nästan bara AIK som utnyttjade den möjligheten. Hammarby gjorde det också med sin Oh, Hammarby, nu röser jag till här Men med sin eh, talangfotbollförening eh, Hammarby TFF Där man kunde då låna ut spelare till Jag tror att de låg väl som högst i Division 2 Och det var ju AIK och Hammarby Men det räckte inte för att övriga fotbollssverige Skulle tycka att det här var en bra lösning Utan då valde man istället att satsa mer på den här eh, U21-serien där man skulle då matcha unga spelare Tillsammans med, med reserver Sådana som inte får speltid Känner du till beslutet bakom det här? Alltså, var det ett beslut som togs gemensamt i SCF eller liknande? Hur, hur bestämde man det här? No, det, det, det, alla de där besluten som har med tävlingsverksamheten att göra fattas ju gemensamt av alla som är inblandade i fotbollsrörelsen, alla distriktsförbund och alla, alla elitföreningar och mm. även elitföreningen Damer är ju med och fattar den typen av beslut. Och med tanke på att det egentligen bara var två eller tre föreningar som utnyttjade den här möjligheten så fanns det inget jättestöd kring att fortsätta med den. Eh, och jag tror att de som vurmade för en väldigt mycket inom AIK började redan se så att säga, andra lösningar och förstod att det kanske inte skulle funka på, på mm. sikt att ha det så här. Men Du nämnde tidigare, angående ledare vilket jag känner att Väsbö var ju kanon på det vi har ju fått en fantastisk åtväxt på det vilka är det som har kommit nu från Väsbö som har tränat i AIK? Ja, det är väl det är väl alla de senaste åren förutom förutom Miller. Ja. Det är precis. väl alltså Norling Stare, Nebo, mm. eh, Jens Andersson har, har ju varit där på ett eller annat inte som huvudtränare men... och sen hade vi ju ja, alltså det var ju den röda tråden vi pratade om väldigt mycket mm. och fortfarande pratar om liksom, att det skulle vara återväxt och, och tränarna ska fostras egna. och det var vi inne på med Väsby-spåret också att det var så himla positivt för att man kunde Tränarna kunde samarbeta, man spelade på samma, spel, alltså samma spelsystem och mm. liksom det, var, det var på AIKs villkor lite grann. Och, och, och det är något som också inte bara spelar utvecklingsmässigt utan även för ledare. Eh, att, att det spåret lite grann försvinner och, och nu, nu sitter man ju aldrig säker som tränare i AIK. Det har vi ju lärt oss ett gäng gånger så att, så att jag menar försvinner en sån som Alm? Det känns inte som att det finns samma naturliga ersättare som går in efter det. Och det kanske hade funnits om ett, om ett väsby -spår hade varit kvar. Absolut. Jag, jag har också jättesvårt att se vem som ska efterträda Alm. Jag hoppas att vi inte behöver tänka på det på ett tag. Ja, jag håller med dig där. Däremot, eh, Alm har ju lite speciell historia. Han eh, har ju faktiskt inte varit i Väsby. Uh, Nej, det han, har inte. han inte. Han var på en anställningsintervju. Han kläver väl direkt in som assisterande mm. från Eskilstuna. Precis. Var uh, men i övrigt så tillväxten bland tränare har ju varit via, alltså via ungdomsfotbollen till Väsby. Och sen vidare till AIK har ju förhoppningen varit. Mm. Precis som det har varit med spelarna. Mm. Att vi, från, från högsta ungdomslaget till Väsby och vidare till AIK. Liksom. Eh, och den, den tappar man ju också. Henrik, du som bara har rätt bra insikt. Tycker du att det skiljer någonting mellan Alm och de tränare som har varit i Väsby innan? Alltså, kan du se någon markant skillnad där? Man ska ju komma ihåg att eh, chefstränaren är ju så att säga inte den eh, högsta beslutande organet eller tjänstemannen inom sportorganisationen utan i, i vårat fall är det ju Jens mm. eh, och han har ju varit där mm. så det är klart att det, det färger ju självklart väldigt mycket av de diskussioner kring spelare och samarbeten och sådär som, som de har haft och som jag har hört eh, av dem mm. eh, Det som kan skilja det är väl möjligtvis att eh, ta en sån som Väström som har liksom gått hela vägen från ungdomsleden och tidigt lärt sig vad, vad AIK är och vad AIK står för och värderingar och liknande och det är ju ingenting man, man lär sig direkt efter en anställningsintervju utan det tar ju lite det tar ju lite längre tid mm. eh, men när det gäller spelsystem och den här biten då tror jag att det. Inte är så, eller då är det inte så stor skillnad mot det som man gjorde i Väsby tidigare och det eh, som Alm kom in på och började jobba med utan det finns en väldigt eh, väl genomarbetad strategi där som ska genomsyra klubbsamarbeten och, och liknande. Och det känns ju inte riktigt som när Alec like Miller kom in. Det var ett litet steg ifrån spåret. Det var ett steg ifrån spåret. Jag träffade honom i samband med en av våra matcher i Väsby och eh, han var tidig ute i Vilundavallen. Han skulle ha kommit dit en, eh, han var där en, en och en halv, nästan två timmar och det var precis hans första vecka i, i Sverige och det, det var jättespännande att träffa honom och så där. Jag passade på att prata lite grann med honom och vad, vad han bland annat sa då, det var ju det här när vi spelade sista året i Superettan att det är, ja, it's very important for me that it's good for Väsby United and that you have players and everything och två veckor senare så hade han plock att vara tre bästa spelare på en dag precis innan transferfönstret stängde så att det var nog lite kulturkrock och skillnad där, han hade ju ett väldigt tydligt uppdrag vad han skulle göra i AIK och då så använde han de medel som fanns så han han struntade i historiken så att säga och det var ganska mm. tydligt AIK har ju kunnat bestämma lite grann själv om hur mycket en spelare ska spela och på vilken position han ska spela och vilket system kanske hela laget ska spela när man har haft ett tight samarbete. Nu lånar man ut Krespo och Niklas på till klubbar som har egna ambitioner och ganska höga ambitioner båda klubbarna vill ju spela svenskt, båda två och komma in och kriga ganska högt upp i Superettan i år och man tappar ju kontrollen man kan inte garantera någon av spelarna att det är 90 minuter vecka in och vecka ut utan de är där och konkurrerar på samma villkor som, som vilka spelare som helst ja, Men Samtidigt måste ju det vara också bra att de spelar i toppklubb för AIK ska ju vara en toppklubb som ska kunna föra matcher får man inte en bättre träning i en toppklubb i Superettan än en bottenklubb i Superettan som spelar som AIK vill? Det får man nog definitivt, alltså konkurrensen och så är ju, det är ju absolut det är jättebra mm. eh, och det är klart att det kommer vara utvecklande för spelarna, däremot så är det, ju, det är ett, egentligen är det ett rent och skärt klubbbyte liksom, som ja. de gör även om det är ett utlån, så det är ett klubbbyte där det, det tar sin tid och Väsby det är inte lika långt bort som, som Varken Sundsvall eller Örebro med allt vad det innebär, både, både hur långt det är och även hur, att klubbarna har egna, liksom, egna ambitioner så att det är det kan bli bra, det, det kan bli sådär också men förhoppningen är att det dyker upp något samarbete som, som är lite mer tight lite mer och, och lite mer etablerat för att jag tror att det gynnar AIK mer i längden. Jag tror att det, en, det viktigaste nu är att hitta en, en bra kombination av utlåning och klubbsamarbeten där man har då starka partners. Eh, ett samarbete bygger ju på att båda får ut någonting av det. Eh, och det kanske inte alltid var så i alla lägen i samarbetet AIK och United. Och då är det klart att då kommer man ju till en, en gräns där man gör en utvärdering och uh, konstaterar att det, vi kan inte utveckla det här bland annat beroende på utlåningsregler och så vidare utan då kanske det är bäst att avveckla. Men man måste ändå ha någonting nytt. Mm. Eh, det ska, jag tycker att det ska finnas en möjlighet för unga och ambitiösa spelare som kommer till AIK-organisationen att kunna komma in på olika nivåer, alltid från Division 3 upp till Superettan och Allsvenskan. Men du Henrik, en sista fråga på det här ämnet. De här två supporterna i Väsby. Har de gått tillbaka nu? Står de i klacken i Väsby nu? Ja, alltså numera så heter det ju AFC United. Så att det Aj. finns ju inte så mycket med Väsby kvar där, tyvärr alls. Men eh, ja, jag, jag hoppas att, eh, att Affe har det bra där ute på vilan av Hallen fortfarande. att han får hjälpa till i kafeterian och sådär. Ja, Absolut. Black and yellow. You know what it is! Vårt andra huvudämne för dagen är Oikomedia. Och Media ska vi ha en liten diskussion om vad vi tycker om Media, Om det ska vara eller icke vara och vad man gör bra och vad man kanske inte gör lika bra. Det har ju varit en del snack om Oikomedia under uppehållet här. Och kanske främst på grund av bristen på Media. Jag tänkte först börja med att berätta lite om historiken bakom Media. Jag tror att många av oss har glömt det. jag har i alla fall glömt det. Det startades alltså 2004 av Pelle Jutehammar. En riktig klippa tycker jag att det var. Han gjorde det väldigt bra. Han gjorde det tillsammans med en som heter Jonas Florén. Och det första var så alltså ett radioprogram. Det var studioprogram studieprogram och man refererade lite försäsongsmatcher på Skytahorn. Från 2006 så körde man tv också på hemsidan. Som jag förstår, nu har vi ju en väldigt bra gäst här idag som har suttit lite på insidan kring diskussioner. Jag undrar lite innan vi kommer vidare egentligen, hur man har resonerat inom AIK kring AIK-medias vara eller rikevara innan vi lägger våra värderingar i det. Alltså AIK-media är ju bara en del av, av, av den kommunikation som man som eh, supporter, samarbetspartner eller eh, Ja, medlem kan, kan förvänta sig från, från, från AIK fotboll De, de gjorde ju ett väldigt bra jobb i, i starten och verkligen byggde upp någonting och sakta, men säkert så tror jag också att de, att de byggde upp ett behov bland oss supporter att vi ville veta vad som hände och vi ville höra vi ville kunna lyssna på, på, på matcherna. Jag kommer ihåg innan AIK var ju så tidigt ute så att vi körde sådana här webb eller de körde såna här webbradiosändningar mm. från alla AIKs borta matcher uh, <laughs> Och det var ju ingen som fattade. Det satt liksom två killar till då bredvid Sveriges Radio helt plötsligt som körde sin egen. Ja men det är lugnt, vi kör uppkoppling här via nätet. Och, och det förstod man inte riktigt vad det var för någonting. Så det tog ju, vad var det, nästan en och en halv, två säsonger innan man insåg att det där, så där kan vi inte göra för vi har redan sålt mm, de rättigheterna till Sveriges Radio. Så vi var ju väldigt tidigt ute och kanske lite för tidigt ute för att klara av och, och kommersialisera på det här på bästa sätt eller eh, att få det att gå runt i alla fall. Vad menar du, kommersialisera? Ja, alltså det blir ju alltid så att eh, när man tar på sig en, en kostnad så börjar ju klart folk fundera på, okej okay, kan vi tjäna någon pengar på det här eller kan vi få det att gå plus minus noll i alla fall och jag menar AIK fotboll, AB är ändå ett aktiebolag med eh, en ambition att kunna eh, göra en vinst och kanske på sikt dela ut pengar och om inte annat så skulle fotbollföreningen vara väldigt välkomnade av ett tillskott i kassan om man säger så och då är klart att då börjar man ju fundera på kan man, kan man tjäna några pengar på det här och det kom aldrig riktigt så långt att man lyckades ta fram någon form av affärsplan för det här AIK Media, vad det skulle leda till. Eh, och i samband med att man gjorde lite grann den här eh, nedskärningen eller vad man ska säga förra gången så var det ju en ganska olycklig period där man gjorde flera andra stora satsningar. Vi hade restaurang Råsunda där HSK skulle bli driva lunchverksamhet och egna evenemang. Eh, vi hade The Terrace. Mm -hmm. eh, klädförsäljning Hör väl kanske inte riktigt till kärnverksamheten I en fotbollsklubb eh, Och så vidare Och AIK Media drogs på något sätt in i det Som en kostnadspost Snarare att man såg det som den service Till supporters och samarbetspartners Som, som det faktiskt var Och eh, även i framtiden bör vara <hör> ja, Jag ja. vände mig kraftfullt Mot det här med att AIK Media Ska vara någonting man ska tjäna pengar på i sig nu startar vi debatten här på en gång. Ja, det är jag, jag tycker att AIK Media eller min känsla är att AIK-media drar intresse till AIK, drar folk till matcherna. Skapar ett större intresse kring AIK gör att folk vill se mer, veta mer. Det, det, för mig skapar det ett, ett beroende att, jag, att man sitter och väntar på mer. Och att man liksom aldrig släpper. Det kommer mer grejer mellan matcherna, det kommer intervjuer, det kommer reportage från Carl det, det drar en vinst i sig. Det ska inte vara en, en vinstkälla där. De ska inte ta betalt för att ARK Media. Och ett sånt resonemang, det vänder jag mig kraftfullt emot. Ja, alltså det är, jag håller med dig faktiskt. Jag, jag tycker att det är en sån grej nu har jag ju inga siffror på det så liksom, men det känns inte som att det är, känns inte som att det är jättestora utgifter på en, på en sån grej. Däremot så är det precis som du säger Björn, att det ger, det ger väldigt mycket tillbaka för oss som, som vill se saker på från insidan liksom Och alla minns ju Det finns ju hur många sköna klipp som helst Det jag tänker på framförallt Är väl när vi slog ut HV71 i hocken Och grabbarna var i, i USA Och satt mm. och såg matchen samtidigt Och ett sånt klipp kommer ut liksom Och vad det bidrar till hela Till hela AIK-familjen liksom Att det ja, var en, en sån tung grej att, att hockeygrabbarna slår ut De som vinner serien Och våra fotbollsgrabbar Man ser att det är genuin glädje liksom mm. Sådana klipp och, och även såna officiella intervjuer med med, liksom, med nyförvärv eller när en spelare lämnar att det är, liksom, det är inte från sportbladet och det är inte liksom det är, ingen, det är inte censurerat utan det, det är direkt ifrån AIK. Sen kanske eftersom att det är AIK som driver det så kan man ju kanske välja vinklar. Ja, det är lite vinklat, det är det ju definitivt, men däremot så, så är det sånt som genuina är uppskattar på riktigt liksom. Det är det. Ju. Nej, precis. Det, det, det, det är inte så mycket kritiskt från AIK-media utan ofta så är det ju ändå en tillrättalagd bild som man ger. Men det förstår jag ju helt och hållet också. Det är ju det, det som man är därför. för. Man är ju en, en, på något sätt en PR-kanal också för AIK. Ja, verkligen. Alltså, det och det ska det ju vara. Alltså, det, det, det är sånt som du säger. Det höjer intresset för, för att komma på matcherna och ju fler som kommer på matcherna desto större inkomst är det för AIK. Liksom. Så att ja, men vad var tanken, Henrik, är att man skulle ta betalt för AIK media? Eller hur såg man att man skulle alltså, göra Det, det, det? Är, det, är, så det är, aldrig... är så spännande att höra när ni resonerar. För att, du säger ju bland annat, Björn, att det här drar, eh, det här drar folk och intresse till AIK och, och så vidare. Men, men vet vi att det är så? Eh, ja, att vi tre sitter där, det är ju alldeles uppenbart för vi tycker att det är, är jättekul och så vidare. Men då är det också viktigt att, att vi som verkligen gillar det säger ordentligt till AIK-fotboll genom de kanaler och ingångar som vi har att vi gillar det här, satsa på det här det är helt okej okay för oss, det här behöver inte vara en, en vinstdrivande verksamhet och det här behöver inte ens gå plus minus noll utan det här är, det här är helt okej, okay. det är viktigt för oss då tycker jag också att det är viktigt att man ser till så att det, det är de som faktiskt är med i AIK på ett eller annat sätt man kanske har årskort eller att man är medlem i fotbollsföreningen, aktieägare och så vidare som också har tillgång till den här informationen för man ska komma ihåg att vi, AIK och fotboll lever ju liksom i gräns landet mellan att vara ett publikt eh, aktiebolag med de regler och regleringar som finns där och att vara en medlemsstyrd organisation där en medlemsstyrd organisation egentligen kan släppa all information som man vill när som helst och eh, oj oj nu som AIKFF gjorde här för några år sedan, vi behöver mer kapital för att vi behöver vara med i den här nya emissionen eh, och det är ju ingenting som ett aktiebolag kan gå ut och säga att oj oj, oj vi behöver mer pengar här för det börjar gå dåligt för oss eh, så att det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att man eh, lever i den, i den här symbiosen eller gränslandet mellan det publika aktiebolaget och den medlemsdrivna fotbollföreningen. Jag tycker absolut att, att det ska finnas en bra informationskanal. Men jag då som är betalande har ju inget problem med att göra den exklusiv för mig i egenskap av årskursinnehavare eller i egenskap av, av medlem i fotbollföreningen. Det tycker jag, det skulle addera ett mervärde till, till mitt engagemang och mitt medlemskap i vad säger du om det, Kristoffer? Ja, det är en intressant tanke. Jag, jag, framförallt det sista du säger där, att det kan vara, det kan vara någonting som är exklusivt för om man är, om man är medlem eller om man har årskort. Man kanske får vad vet jag, ett inlogg till hemsidan och när du väl är inne på hemsidan så kan du se de här intervjuerna och, och reportagen och, sen, eh, och att det är liksom på sitt sätt ger ett mer värde till årskortet och det är klart att det inte är huvudanledningen till varför man köper ett årskort men, men det är absolut att man får någonting mer än sin stol på läktaren liksom. eh, och där tror jag att AIK definitivt kan bli bättre eh, sen är frågan, ska allting vara exklusivt eller ska det vara vissa intervjuer, jag menar nu pumpas det upp 11 snabba frågor med varenda spelare i truppen på hemsidan sånt kanske är mer av intresse för oss som verkligen verkligen är där jämnt och brinner för det det kanske inte lockar en ny åskådare till för att man inte är riktigt inne i det om liksom, och, och jargongen och allt sånt liksom. så att absolut en sån tanke är väldigt intressant och jag har inte tänkt på det tidigare så att det kan ligga någonting i det faktiskt jag, jag känner att jag är helt emot i det här jag tycker inte att man ska låsa materialet för årskådstiden till ha har sett då har vi 15 000 som kan se allt och om, om det är ett bra år så har vi 15 000 som kan se allt Sen så sitter det ett gäng aik i Hofors. Det är någon jävel som sitter ner i Skåne. Det finns gnagare i bland dit, dit, De har inte årskort. De brukar kolla på två, tre matcher om året. Men de är hängivna aik -år. De älskar AIK. Och ser och läser allt. Men de får inte se det här. Unga gnagare. Jag menar, en 10-11-åring. Han kanske inte får gå på alla matcher. De går för sent eller liknande. Han vill se allt. Han vill se kärna. Men det får han inte för han är inte medlem. Eller han har inte årskort. så kanske inte alla som har råd med det. Vi tittar på att AIK vill ju nå ut längs blå linjen. Vi vill ha Järvafältet. Det är inte alla där som har då ha ett årskort för 5000. Nej, Nej, men ja, ja. Det, det handlar väl inte om att låsa ut allt heller. Liksom. Det är lite som vi var inne på. att det är, Man kanske inte ska låsa ut allt och var ska gränsen dras. Och, jag menar, det går, jag tycker att det är en intressant, intressant synvinkel att det, man kan hitta mervärden i, i att ha ett årskort eller att vara medlem. Eh, framförallt så kanske det gäller liksom att vara medlem i så fall det är inte samma, samma stora kostnad och att vara medlem det, det är något som tycker jag är ganska självklart för alla liksom och, och vad jag vet när jag spelar idag i i alla fall så att alla som, alla som spelar i klubben är ju medlemmar du måste väl vara, det. Ah, exakt, du måste vara medlem mm. så att bara där så och det är där någonstans det ska, det ska börja och, så att jag menar att vara medlem någonstans där kan ju gränsen dras liksom, kan jag tycka Precis, alltså och, det, och det som kommer ut nu det är ju det som vi klarar av med den personalstyrka och så som är i dagsläget och det, det bygger i dagsläge, dagsläget på att det finns ett antal som är väldigt engagerade som brinner för det här eh, som, som kanske till och med kan ta ledigt från andra engagemang och andra jobb och så vidare. Jag tror ju att eh, om vi skulle göra en större satsning på det här så skulle man säga att eh, vi lägger de här pengarna som, som det krävs för att hålla en servicenivå som, som alla tycker är bra och, liksom, och kanske då kan lägga till mer extra intervjuer eller längre intervjuer och, så att man verkligen vet att det här är något som är, är viktigt för oss eh, för att kunna nå ut till, till så många som möjligt oavsett vart man håller till någonstans. Jag ser ett sätt som jag tycker är acceptabelt att tjäna pengar på AUK Media, enbart AUK Media och det är annonser. Alltså att vi får sponsring, att vi visar logotyper och så vidare. Att det kan ge extra pengar till AUK men annars så tycker jag att det ska vara en, absolut en tjänst för alla aik oavsett var man är i landet och vad man har för förutsättningar. Det man har lyckats med kan man säga det är att bygga upp ett behov eller bland oss supportrar som vi absolut inte hade tidigare. Nu måste man ju ta det ett steg till. Okej, nu har vi byggt upp det här behovet. Nu är det dags att verkligen tillfredsställa det behovet bland våra intressenter. Så att man vågar satsa då, och att vi som verkligen vill ha det här också säger det att kom igen nu, lägg de här pengarna, vi tycker att det är viktigt och så att man kan behålla folk som, eh, jag tycker att det är mycket, mycket roligare om de som jobbar med det vill vara kvar i AIK Media än att man flyttar till andra verksamheter. Man måste kunna känna den, den tryggheten i, i sin anställningsform om inte annat, att man faktiskt eh, jag är här på AIK Media och jag vet att jag är det i vad, två år eller tre år och, kan ju räcka mycket väl. Och sen också att man får verkligen en, en klapp på axeln, inte bara från oss idioter som sitter och lyssnar och följer allting, utan även från de som faktiskt bestämmer att man får vara där. Det räcker ju väldigt långt många gånger. Jo, absolut. Skulle ni kunna tänka er att betala för en AIK-tv-kanal, likt Manchester United TV eller Real Madrid TV? Definitivt. Ja, jag betalar ju 39 spänn i månaden för att få se serie Du kan ju betala ännu mer för att se AIK. Ja, jag skulle lätt också göra det. Säkert en hundring i månaden. Nej, men jag säger att det mm. finns en möjlighet att ta betalt här. Alltså. Då ska det vara mervärde. Ja. Det ska vara någonting utöver ordinarie. Det är inte bara webbtven. Det finns ju klubbar som har lyckats med att ha webb-tv-kanaler och då pratar jag inte om de som har försökt på öppna kanaler och sådär för det har väl kanske inte varit det, det bästa utan ett professionellt program som, där folk är beredda att betala en slant får säga då, för att verkligen kunna följa sitt favoritlag och då ska man ju få någonting riktigt riktigt bra tillbaka också. Men sen är frågan hur många vi har som betalar för det. Så att vi är 10 000 galningar som är beredda att betala. Täcker det och producera tv, säg 6-8 timmar i veckan. För det är ingen här som vet. Nej, nej. svår fråga faktiskt. Svår fråga. Ja, nej, det är omöjligt att svara på faktiskt. Den ja. undersökningen måste man nog göra i så fall. Innan man trycker på go-knappen. Mm. Ja, det känns ju som en ganska rejäl satsning om inte annat. Ja, absolut. Vi är i alla fall om att vi vill ha mer ai Media Ja, definitivt. Ja, håller med vi håller med om det. Absolut. Då sätter ja. vi punkt för AI-komedia. Vi där. sätter punkt för AI-komedia där. Och eh, vi tackar för oss för idag. Det var jätteroligt att ha er med oss. Det var extremt kul att ha vår gäst Henrik ner med oss idag. Eh, vi ska påminna om att vi finns på Facebook. Vi finns på, på Twitter finns vi också. Ja, och ni hittar oss om ni söker på Radio Rådsrunda. Ja, exakt. Och vi ska också säga att dagens avsnitt presenteras av Walking town som är en webbshop som vår kära kollega Joakim Fröberg driver. Vi, vi har ett erbjudande från Walking town Alla som lyssnar på det här ska gå in och handla från walk in town så skriver man in rabattkoden Radio Råsunda som ett ord så får ni 15% rabatt på hela sortimentet. Sjukt bra. Sjukt bra. Tack för oss. Vi hörs igen.